Pa që edhe me shira në timi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem Bishok të ti dhe ata që e pasajmë të mjënë derin ditën e kiametit Edhe sa nëte Me lejnë Allahu gjëlle vaële dhe të flasim Për vazhdimin e krimeve të nifakut Ku përmendëm Në dherësi në ja vësë kalume Se ndërsejnë dhe që Allahu subhana vë talë mësë shumëti Kale armun në librin e vetë ishte nifaku ndërkrimet që ata i bën është miçsimi me jobesimtarët kundra muslimanëve miçsimi për krahja të vëlli që njeriu i jë aban jobesimtarëve qafirave kundra muslimanëve a don këto Shqiptarit, më sërbin Dhe kështu më rapë e kështë rimin A njëri cili I ka besu Allahu subhanot Nuk gudzën të sulmohet Nga anë e vlahu dhe të besimtar Zbash kumë me jo besimtarit Nuk gudzën në konkurier kjo Sa që kjo mësejle akon Prej qështjeve Prej qështjeve Më të qarta në kone Muhammedit alëni sëtu sële Andaj kër Njoni nga sahabitë Muhammedit sëllallahu alëni sëllim Hëtib ibn Ebi Beltaj i qëri ka prezentu në badër këtërgu letër kurashitve në Mekke se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mështu kë ardhë me një u shtri e qëla u shtri është e fortë dhe ju në këri mundësime mëjtë kështëto kontekste i letëras se Hëtibit ndaj kurashitve i kërë shpadhja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Dhe ka lejmruhe se hatibi I ka tërgu letër kërë është dhe Mushrik dhe Kondra muslimanve Tënda dhe I ka tërguhe I tërgu mjë Allahus Sërë Allahu A.S. Aliun R.A. Dhe miktatin që të amarin Atë letër Nga flokt Nga flokt e një rëbreshë Të ti Dhe Argument në kënëgjari është ajo se Omer B.K.K.T.A.B. I ka thonë pega mërë sallallat sallam Dërni ektulu Hëdhe lë munafik O i tërgëm e Allahot lëm të avras këtë munafik Apo O i tërgëm e Allahot lëm të eqpus kokë në këti munafiku Ase Kjo ka qenë Prej shenja dhe kryesore Dhe kryme dhe kryesore që i ka në munafikat Ako në hatibi munafiko Kjo në një meselit tjetër Hatibi këtë meselit ka bëa Përshëk asaj se ka pas familje Për të cilët është frigu në Mekke, Mosjav Rasil E sahabë tjerë kanë pasë krahë Për familjët e vetëha në Mekke E kisë kanë pasë krahë, e ka po këtë bunë Andaj S.A.S. ka fanë Hatibit vërtetin e ka fanë Se ka banë nga një faku, asë nga kufri Po arë ka banë që ti shpetan familjë dhe vetë Nuk e ka banë nga dashuria Nga bashkëpunimi Nga urejtja e libën të Allahu Dhe fitimit të musliman dhe Po e ka banë që ti shpetan familjë nuk është njëajt. Nuk është njëajt kë. Edhe pse prej asht puna e shurtës. Prej asht puna e shurt. Puna këndos. Bashpunimi me jo besimtar këndos. Ën ramës timalet. Kjo e tullni. Kjo është mësimi ata. And Allahu jallahu ka thon alladhina yattakhidun alkafirina awliya'a min duni almu'mineen munafiquat ya'na atat tasilat imarin يا بسيمتار بر ابليه ارميت من دوني للمؤمنين برغاش بسيمتاروا ايب تاغونا اينده هم العزا وا قلقو انت تعتقرنارين فان العزه لله جميعا ما درتلك هاي تقون فتم الله جل وعلا ذني نومري ماضي ايت من القران فوق برميسمي د ارميسمي طاندي ناديس نيم لي اباسيت كااردو نا بيغاميري صلى الله عليه وسلم س خال قمه فورته بسيمت ال حب في الله واللي بغض في الله مداش بر الله موري بر الله këh hak që në kornë e sodit mundohet mundohen njerëzit ta presin e kto mund na fikë vëllezër se paskan posa na fikën në kornë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Ubay ibn Selul në çdo gjenerat mbrapa tek na muslimanët me afrimin e kiametit me afrimin e kiametit me shtimin e romave me kurtat e yahudive edhe kështu me radh kanë formuar kulturën e nifakut nas kokso kanë kulturë se kanë kjo kulturë Në kohën e sotit, është bëhë kultura, është formu kultura e një fakut. Pra në edhe në gjdo shtetë, të botës arabe, të botës islame, ju kanë në kryjue, munafikat thilë, krietarë të këthirë, të këthirë, përfa të kthir, kështë edha gjëllarë, të këthirë, të cilët me kulturën e vetë, me kulturën e vetë imbrojnë, imbrojnë, të ertë, apo janë në krahu në jëbesimtarëve, U marrve shit ndryshme saq vëllezërat në kohën e Sodit, në kohën e Sodit. Po flasin kohën e Sodit se në kohën e kaluarën në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk kanë përzi çështjet, në kohën e Sodit i kanë përzi njerëzit çështjet, atë shumë i kanë pshtjell çështjet, saq nuk e dinin se çka është më shkrirje me jo besimtarët, ndihme jo besimtarë kundra muslimanëve, nuk e dinin çka është më kon vazal i jo besimtarëve kundra muslimanëve, nuk e dinin çka është aleanc me pas me ata Edhe marveshja. Kto janë termet që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala libri në librin e Vetë. Kush nuk i marrë këto terme që përmendom. Baut puntor i shkajeve, nuk e di sa shputori shkavit. Kush nuk i leq këto terme. Baut puntor i shkavit, nuk e di sa puntor i shkavit. Një pjesë e madhe e njerëzve, me votat e vet, me punën e vet, e me fetvanë e vet edhe edhe kështu më radh. Është një pjesë e madhe e njerëzve faktikisht. Kjo është problemi pas në pasku letra e Hatibit në Mekkë domi aqish ndodha jo se flas sa për hukmin e Hatibit domi ndod ulëzi domi ndod familja kuina joku i kuina s'më ndërsem a joku i familjes së Hatibit a, edhe gjaku i muslimanëve çfarë s'më ndërsem na muslimanëve kupton një gjë çat gjaxh që Allahu ne ka dhënë neve çat shpirt që neve ne ka dhënë Allahu xhellehure nuk është më i amol shpirti jonë se shpirti i tjerëve taspirti Allahu neve ne, ne, ne ka fal. Çet pasuria që neve Allahu na ne ka dhënë. Çat pronci Allahu Xhelal na ka dhënë. E kështu më raf. Nuk do më thon se ta Allahu është më sherraf, më e ndersh me pasuria jon, edhe shpirti jon. Më më të amlaçen kanë se e shpirti disa prej njerëzve që nuk janë prej gjuhës tonë, po nuk nuk e flasin gjuhën tonë, po nuk e kanë gjëratën tonë, edhe nuk e kanë kulturën tonë, po janë muslimanë. Kjo është fara e një fakut vëllazër. Pra injdo, prej këtu fillon i fakut Kur ti e shikon Allahun ton musliman më ndryshe. Va thot nuk është problem filanin, nuk është problem filanin, nuk është problem filanin. Dhe ai i cili bën 1% nifak, bën edhe një 100%. Ai i cili bën 1% nifak, ai i cili e provon një herë nifakun, bën edhe pastaj. Ai i cili vjedh një herë, vjedh sa herë. Ai i cili rënë një herë, rënë sa herë. Edhe këtë مرض. Kjo është rruga. Ai në nifakun ka kon rrezik më i madh ndërkohë që ne pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe në umetin ton sot, është rreziku më i madh që kanë sot muslimanët. Se që vëzër Gjau për etikolog të Amerikës Që shkrujnë në për gazetë New York Times George Friedman është një orë i për të tëre Shkrujnë A të shkrujnë sincerisht Në luftën që e banë Amerika kundra muslimantëve Amerika vësër gjihadi Që shtu shkrujnë e Dhe ndër Se endë që i përmend përmen e për muslimant Ndër se endë që i përmend e për muslimant Thotë Amerika nuk është e fort këntra muslimanve Amë nuk është ashtë e fort Ama for, fuqin e, e ka prej përqarjes Ta muslimanve Fuqin e ka prej përqarjes së muslimanve Mes përfaskon së rafida në Irak A shingon të fort ata? Mes përfaskon shijat e Iranit Fara e një fakut në umet Mes përfaskon ata Që e bëjnë përqarjen dhe e bëjnë masakrë në kështu më rafë Ma son paskon çto vazal, kryetar ta Arabve në votën arabe, ka 350 vite me i lodh musliman të mirë. Ma son paskon çdo njerëz që janë shit nës periulën para ndëris osmane, kur i kanë ardh te sultan Abdul Hamidii sionistat. Pastaj kanë ardh disa prej tierve nga nga lëkura e muslimanëve. Ma son paskon çifti midat pashas. Esi jekon i yahudi, si dashnirsa është kohë dhe ka shkurtat kushtetutën i parë është çështë nikushtimi me Kur'anin e kështu me radhë a ke ndosje fosën numë të dista. Prandaj Allahu subhanahu wa taala librin e vet më shumë ti ka fol për këtë çështje. Rreziku më i madh, krisianë ma, ma, ma, ma më më e madhe muslimanë më më ndodhin në këtë aspekt. Kur ti kur ti e ke ka shemtar apo udhëhec apo shëveritar, sikur që ka qenë rasti Ibn Al-Kamiut. Ebi Al-Kamia ka qenë veziri më i madh i sultanit, i qetarit musliman i halifës. Ta basive I ka thonë musliman dhe nadvakt Apo kretarit e musliman dhe khalifës Abbasit I ka thonë në ushtrin që e ka pas të atartë Një milën e gjys Qitët i pasëmës me veta Që keon shpionash Që kesh bashpunim Kështë mi mshu bukës shkel Kështë mi mshu e të mira dhe shkel Me kështë të marath Pse o dhe zërë Që ka kërgojnë dhe njerëzë Allahu gjelena ka të regun kuranë Ata kërkojnë të tjertë Të jubesim të atë elëvizë kënari Ata kërkojnë të tjertë kënari Vallahi Tek muslimant Nëse sëndrojnë njerëzit Apo dhe në këtë botë që Allahu gjelluarën e ka kriwe Se për këtë ushimit edhe të mirave Edhe palatet edhe kështu më radhë Gjetë të këtë njerëzit të sende egzistojnë Janë Ama për njerëzit nuk ju del tirania Zullumi Me qënë mesinat të thpartë Kresit nuk ju dalin, nuk ka për kretë për kretar, kretar lëk Edhe zavenca Pak ka zavenca, pak ka kretar Ma dikje zavenca ju pengon shumë Duk me ka njërëz për kretar Kërkojnë bishka e cila shumë me madhe Pra ndekëzër, për të banë në kohën e sotit Një guvernatarë e për të banë një udhëc Dikone një zavenc Dikone kështë marath Një erëzit e përdori në hilën e një fakut Po edhe me një besim tarë Po edhe me ata Që sot sot sot na e shohim në në përmetiumën në këtë zgjedhje çish dalin dhe ata haptas i thënë të fjal, haptas në tën kisha çafirave kështu më radh, haptas dalin i thënë të sinë. Duke e bë 30 kësa, duke e bë kulturë. Kësh një fak i kos. Sotit. Andallahu xhelwala ka thon ka përmen Kur'an, alam tara ila alladhina nafaku yekuluna liikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. A nuk i sheh ti O Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam, atë të cilët kanë bën ifaq, të cilët u thonë U thojnë, u thojnë i vlenzërve të të tëre nga i thartë e libret. Në i nuk hryqëtum dhe nuk hryqen në makëm. Nëse ju dilin luft, edhe na do të dalim ju, me, me juve në luft. Nëse ju luftoni edhe na do të luftoj me juve, zbashkë. Të ndaj vlenzër duhet të forët në gjdo metropol, në gjdo qytet, në gjdo vend, në gjdo fshatë. Kështë obligim fardë Fardë i muslimanve Me kryuë, talebe, haqalar Mentor U dhësë të muslimanve Njerëzit e cilët do të afolin këto mesele Të tregojnë muslimanve se qka është Maja e musliman lëkit Qka është maja e musliman lëkut Maja e musliman lëkut është kjo mi das Dhe lezret të musliman me gjithë gabimet që i kan Me gjithë defekte që i kan Me gjithë në gjyrën që i kan Me gjithë pasurin që i kan Mi dash për Allah Dhe mi Ama jo me kanë në në në kanton, jo më shku vetrat në kantonë, jo pesimtarë kundër muslimanëve. Jo. Kurnjeh. Kjo ajo bëhet në mënyrë direkte dhe në mënyrë pasive. Kjo gjendje e muslimanëve sot shpesh herhasim në në njerëz të cilët debatojnë me ne, thonë apo çka u bë puna e Arabisë? Apo Arabia ajo se pranoi Kosovën, edhe kështu më radh. Edhe shumë shtetet arabe janë në KOB, e nuk e pranojnë çka është puna e Arabëve të fundit që jesin edhe kështu më radh. Allah zot. Ata ata u kan vendosë Ata u kanë vendosë Mëherët, krijetar Udhets, hoxalar E kështë mëradhë Që janë krijuë ja, një Një bisa vrimat zezë në botën arabe Të cilat vrimat zezëa Vetëm tërheci njërë zisama shumë Prej një fakut Prej diftërsijës Prej këtëbërjes Prej zullumit Prej masakrave E kështë mëradhë Nuk kërë shanca me bërë masakra si kërë asadit Si kërë shanca Në kanë si që ju vje shanca Ata ma dje dhe kënë tregu vetër në shumë vende në mëtonë Arabe Nga dishmë në Arabikë, nga dishmë në pegameri sallallahu aleyhi vësillem Vritën vëzër, vritën Muslimant më të më të mirë Njerë që kënë luftu në Afganistan, njerë që kënë ndihmu Boston Njerë që kënë ndihmu në ashtë edhe Kosovë, edhe kështë të më radhë Vritën atë e atë njerëzi Për shka? Hillaj e këllu rabbu në Allah Vetëm se kanë fanë se Allah vazhët Vetëm se i përmendin këto sende, janë burgos xhallarë më herët. U anshfllat trunat disa prej xhallarëve atje. E disa tjerë kanë ndoruar i ka i ka forcua Allahu xhallarë dhe vazhdoi me kon dikun 30.000 mujahidin e burzit e Arabisë Saudite në gadishin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku she bënte? Ku she banqta? A nuk e bëmë grafikat? Në gadishin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qatëna advent janë këto sende. Ata atë ato që mahen simpoziume përbashkimit e feve në atë vend atë jenë bëhen simpoziume simpoziume kundrë vlezër e musliman ndu nga në kështë mëra pra do mëman prej kohë kësë vin një thako nëse vlezër për jamerës sëllëm në kanë dalun neve mi thonë munafikut sejit ka adith për jamerës sëllëm ka në latë të këllur i munafiki sejit mas një thuni munafikut sejit a bëhen mi thonë kretarë Nëse munafiku të vëmë i thon se i zotëni, a ban mi thon krijetar, a ban mi thon do të më ia dhon në çka ne zemras, aty, udhësin? Kuaj udhësin di kuina për njerëzve, me të ulëhcëti tyje, te çka ne zemras aty. Sindi më kemir ti atë stane. Kaj mokin e punos tane. Ndëshmërimi ti aty, respektin ti aty, kështu më roh. Ai pët beja munafikave, ai pët besa munafikave, an dëgoj munafikat A do të një dekë trëndë të munafikave e kishte marrë të cilët akoma s'e kanë marrë së umeti isha mos xhu i katal xhumi akoma nuk nuk kanë nuk e marrin vesh ata se umeti isha mos xhu të cilët Lazer mendojn ala m me, ala mendojn me me kufitë të seks bikos me ato viet me vizoret që janë banë në botën arabe kush e shef kush i sheh ndarjet e kufive në botën arabe nuk me juf, do të ndokon shumë më shumë edhe me jo shumë gjeografinë që më pas se ata janë ndonë vizore Nimi kilometra këfi i drejt. O Allah, zërë, normal se nimi kilometra këfi i drejt, se nuk asnë gjung, asnë asnë kultur, asnë ka ndalimata asë në gjungë, asë në nacionalitet, asë në kulturë, asë kur gjo. Kushtë i ka nda ata? Kushtë i ka nda ata? Qatë njërëzit të, të cilët luftojnë për të vetën. Përdej në isa për mbesin munafikat në pozitat mire të këmëslimantë. Përdej në isa mbesin në përqeverit të këmëslimantë munafikatë ata të cilët shtirën se muslimanëve mbrojnë shtetin e tauhidit edhe kështu më radh përderisa prolloj muslimanë xhazolarë munafika nën atë profet ka zhvilluar përderisa çifti muslimanëve çvinë për xhamia sinqerisht mufar nuk shoin me mësuesin Allahu xhelala me me largu xhazolarët munafika prej meshiateve të ndryshme të donjasis derisa mbesë ato na, na, na to vënë te kryqe me emra të muslimanëve kështu më radh gjith umeti edhe jo që ndajojni kështu më radh jeni pjesa asoj asojë në një pasive Sapo them që është rreth de. Ama mani pasive kjo është rreth de. Kjo është tradhë. Pardon. Kjo është tradhë. Kjo është vazdim i traditës së munafikëve në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur dika fol di sahat për Ramazanet ndërshme. Na përkohat e zakhatave ndërshme. Ndihmat e muslimanëve nuk duhet më shkuan për baticët e muslimanëve. Por duhet më shkuen në sendet që janë shumë më të larta në debijat tud më shkojnë njerëzit të cilët dinë idetë e muslimanëve mi plasuhet njerëzit. Dhe njerëzit të formojnë njerëzit që dinë mi shpëtuam në momentin e Muhamedit sallallahu alei ve sellem dhe i deshifrojnë lojën e munafikave. I deshifrojnë lojën e munafikave. Mos njohja e nifaqut. Se Allahu xhallahu ka thonë në Kur'an, "Wali tastabina sabilul mujrimin", çtë bëhat e qartë, çtë bëhat e qartë rruga e kriminalëve. Mos njohja E, rrug, e rrugës të kriminellve dhe metodove të munafikave dhe kriminellve të të tjilë e kështë më rratë ka asilë në gjendjen e ometit islam sot si ku që kështu si ku që është sot kështu ndo është ka fillu më përmisue ndo është ka fillu muslimat më, më faktorizu e kështë më rratë po kjo është realitet përndaj të ngratit njerëzit muslimat për i anash ignorant kër i shohin gjendjen nuk kanë dëshirë apo nuk kanë, nuk kanë pse Tullzohen shpeshher Nuk i guptojnë për nëvëzimit Se i shuhin vet njerëz me emra dhe me emra Me shala, haqqëdhar E kështu më radh, ata i përkrojnë tjerë këndra muslimanve Apo Përkufizohen musliman të shpeshherë në përkufit e muslimanve Në kjo është kufidion Në kjo është marvejshja jon Nuk krejnë të rason neve për tjerët, e kështu më radh Dhe Kombinacion e ari në vëzër Kër ata, ata Kër ata kënë lezu libët gjihadit Kër ata kënë lezu libët politikës islam e kështë më radhë Dhe imbrojnë sendet për mes Si rës Tënë Muhammedi sallatë sëmës ka po më rrveshe në Hudaibia A ka po më rrveshe Muhammedi sallatë sëmë ka po më rrveshe në më më më shrikt Ma dje, vë që adhë një pikë që kanë qenë në fadhër më shrikt Kondra musimanëve Me të po, Muhammedi sallatë sallatë sallatë sallatë sallatë sallat sallallahu alaihi wasallam Muhammed sallallahu alaihi wasallam me kan sahibu dawe ka dit me thyr i ka thyr e ta njësa sende Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk u e ka dhon atyre dhe me dhon marveshin për gjithmon Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka bo aleans ma ta Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e shkry ma ta me pas komandant më bushrikun komandant nuk e shkry ma ta nuk e shkry ma ta kjo shkry rje kur ti bash putari aty të kjo shkry rje që thashe në fjellim se këta të termi i kanë harru muslimant të termi i kanë harru muslimant madhja edhe i kanë harru edhe shumë prej shumë prej hëgjalarve i kanë harru të sinde se shka është darë harbë e darë sil se kur muslimant kanë marveshje, kur s'kanë muslimant marveshje, kanë harru gjithë politikën e shëriatit pro kjo është një prej një prej krimeve të mëdha që i bëjmë mënafikat tjetra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 Sa sjell një fatva një hoxhe shumë kushton. Një fatva një hoxhe shumë kushton. Lojët që janë bë në 90-at, në lindjen e Mesëm, janë kohë lojë të mbrojesh shumë, që në fund janë arsyetuar me disa prej fatvave fatvave të xhalalave, që mos zgju kemi mos na luftoi njerëzit e kështu me radhë. Andaj Allahu xhallahu ka thonë, "Fataral ladina fi qulubihim marad." Isha njerëzit të cilët kanë smundjen në zemrat e veta. Yusari'una fihim shkojn dhe ngutan shkojn drejtohen tek jo besimtar. Ja ku lune na xha an tusibna daire. Do u thon, i besimtaru ne frikojme mos mos gatet neve diçka nga hamendja e besimtarve. Nga hamendja e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam siku ti kandos me thon ata. Me fakte te konsut takmena muslimane. Se kta jan turrur me krait. Spo tin monalta. Te porroken me arabte, me fis te arabe, te porroken edhe me romakt, te porroken me persiant edhe me tjerët, e kështu më rathë, shumë është kjo, e te për të kjo, kështu kanë fa. Ja kolon, në kështë në të si, ben edhe ira, frikojme mos në gëtët neve diqka, preja sajë, të keqës. E qka është sebepi? Atë herë banë punëtorë të të të rëvlecër, u asgatë i ndorërë, u jopin informata, dhe qka që duhet? Qka që duhet? Të ndaj, shpesh herë, muslimani bjenë pozitë, b Kur nuk e din se çka është shpionazhja, çka do të thonë me thonë shpionazhja? Shpionazhja do të thonë me ia dhom një informator i armikut, ndoshta që ti e das duket sikur jax është ai informator. Ëh, për armikun e informator shum. shum. shum. shum. të shumë. Portier, ajo informator të shumë. A deklarata shumë. A e thonija shumë se allo dom për diçka, tregon diçka këtu më rraf. Për ndërmrafikat, kanë cen ato që janë mundu me çfarë rrafë besimtarëve para kohës ano kogun lufta yo kur muhammed sallallahu alayhi wasallam yeni numertë mas ubi ibn i selu lidhë numertë mas u shtarve e ka ndal ka thonë ne nuk dali me Juve strategjia jonësh me ne medina mes menjë muhammed sallallahu alayhi wasallam pse jan frigu mos vin moshtekte ne medina moshin moshtek ne medina jan frigua chto kan thon sikurse permendi allah subhanahu wa taala andai Prej të tjilë dhe ka të një ubej ibn Seluli i cili ka të një fesë Me ubej ibn Samit Dhe Allahu gjellë oda si rezultat i ti ka zbëjt këta e të që lëdzu A ta, u thuj njerëzve Nëqshëntu si ibe në dajra Frigojme mësë në godetën e dhe Diska tjilë Poa shto Prej krimi dhe që ibojn I alënu ta'a Wa të bëjëtu l'isjan Lajmërojnë prej asht Proklamojnë prej asht se do të respektojnë na e respektojmë na mezhlisin, e respektojmë na udhëhesin, e respektojmë na këtaretin e muslimanëve, e respektojmë na muslimant, e respektojmë na ozalart. Pas shpine ata bëjnë isian, kundëstem. Pas shpine ata kundëstojnë. Kësh një ndër krimet më të mëdha, më të përgatitura të munafikave. Sikur që tha Allahu xhela wala, yekuluna taa. Ata thënë do t'i respektojmë juve. Fa'ida barazu min indika bayta ta'ifa minhum, kur largohen, me një herë Pastaye, kur kthejnë shpinën, bëhet atë fajtë të tyre, një grupi tjerë e, e, e, e thënë të kundër të na asaj qete. E bën të kundër të na asaj qete. E bën të kundër të na asaj qete, që e tham. Pra, para pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, para muslimanëve tash faktin se an si respektuosit muslimanëve. I i besuan çdo rregullacioni për mendoj. Mirë pa mbrapa, pas shpinë, ata punojnë ndryshe. Nuk punojnë sikur që thot Islami dhe muslimanët, por ata punojnë në favor të tjerëve. Në respekt të tjerëve. Pra, shumë është me ranëci kjo mesel e vëzër Pune e respektit Pune e respektit Ka në respektanti Në favor të kuj në shkon një veper një favor, Në favor të kuj në shkon një fjal thot, Një deklarat që jë thot Në favor të kuj në shkon e jo Sepse Bota sotëshma të manë si kur Një plak e shahot Apo si kur domino Janë të letë të me zvetit Nëon e prektot, do të thotë forzor. Në veçantinë se e kyçtë musliman. Në vend e kyç që qulian, në, në veçantinë njerëzve të cilat janë gazetar, njerëzve të cilat janë që dalin nëpër media, ato që i ndëgjojnë. Qen vesh, që dëgjosh më shpejt, ekztem rahat. Ata mujn me pas ndikim të madh te njerëz. Mujn me pas ndikim të madh te njerëzve. Prandaj nuk duhet, nuk duhet muslimani veprën e vet që e bën që thash, loqke në zemrët që e banë ajë një vepër që e banë për Allahu në gjellu ala që kanë ajo vepër në fëvartë të tjerve në fjallë tjera vëzër në gjdo kohë kur musliman kanë dhe përruj apo gjdo her që muslimani punon për dinë në Allahu subhanu të Allah janë dysene është sevapi edhe është në fush shpërlimi i vepres është friti i punës që e banë ti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kapërcësi shoktë vet në vazhdimsi dhe i ka mësuar çka është ato që kur ata të bëjnë vepra, të cilat vepra janë trimëri, janë guxim, janë sadaka, janë lodhje, janë largim nga shtëpia, e kështu me radhë, gjithë ato vepra vlëazor kur kanë vde këto njerëzi, është stresue, është materializuar në anën e muslimanëve. A qartë, është? Është materializuar në anën e muslimanëve. Luftat që kanë marrë muslimanët, shahidat që kanë dhënë, gjakut që është derd E kështu më radhë, a i gjakë kotë nuk ka shkuet As një pikë gjaku e sahabive nuk ka shkuet As një gruë muslimane e qële ka mbetë veje nuk ka mbetë kotë As një jetim i muslimanve që ka mbetë jetim nuk ka shkuet kotë e lodhje Pa jo shtresu, është materializu e në formimin e grupit të muslimanve E fuqisë të muslimanve e kështu më radhë Në kone sotit Në kone sotit A jo që fardoj një besimtat për muslimanve Doi ndervishët muslimanëve, dervishët kur thon dometh njerëz të naiva. Dervishat muslimanë me kokë, të cilët flasin vetëm për sevapin. Flasin vetëm për sevapin. Këto janë muslimanë që erdhën sevapin. Këto do të mëshkojnë xhenet, po, na vaka xhena udhën tërë. Bëni punë të mirë ajo. Mir, po, fryjti në asaj punë. Dobina asaj punë. Kënacina asaj punë. Rezultati në asaj punë, mohon <clears> ti. <throat> Në këtë mënyrë i shese jo besimtarë dhe monafikat i trashin qatë të vetët sa më shumë Arë që të vetët i forësojnë sa më shumë Në këtë mënyrë dhe më thanë Kriotë kjo, këtë adhinë dhe mënë Jekullu në taë, këto për jashtë të i nga I respektoj bjuve Mirë për veprën në që i bojnë Ka mundësin dhe në kam për islamin të njera e vepr A jo në njëherë shpesh herë shkonë në favor tjerë Këndoj nuk dhë që respektive punaveve, islamive, lodhja e vet shkon mundi në fuqi në fuqizimin e tjerëve asnjëherë. Po ashtu, tre sendeve që quhen krime dhe ndërmat fllishtati i bëjnë munafikat dhe i përdorin një besimtar më të madh në koha e Sulit dhe kena thanë se kanë fabrikat më loja për këtë çështje është besu sha'iyat al-mu'ridah. Tërhapja e thash e thënmeve për hapja e rejnëve në mesin e muslimanve për hapja e rejnëve në mesin e muslimanve për hapja e rejnëve për hoxalar për komandanta për mujahida për njërës e që janë leodhë mësë shumëti edhe kështë më rath duke ditë ata se natyre e njëri u cënjëri shpeshë her i kamerak lajmet në veçanti lajmet e reja pjesët dërmu se muslimanve i nisi lajmet i ndezojë lajmet në veçantë ato lajme të cilat shkruajnë në mënyrë atraktive skandalet dorë skandalet kuçi këtë donja e lexojë ka diçka apo بديava ja. nuk nuk është thënë ka diçka këtu ka ndodhur diçka ndoshta nuk është në 100% ama ka diçka për kësaj duke filluar prej njerëz më të mirë të muslimanëve etj poshtë duke filluar prej njerëz më sakrifikant të musliman që kanë lanë vetën më shumë ti keç Për Allahum subhanahu ta'la, ata filojnë me sulmuë Dhe kjo është herët lëzër, që moti Sa që kanë thonë disa prej salafit, prej rafidat Kanë dasht me muhue risalen, mesajin e Muhammed sallallahu sallam Nuk kanë mujt, kanë thonë në shokë të vetë Kanë me thonë njerë, dhe qëfar njerë i kanë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë k Shajani të kam për, për aferësisht Shajani gjemati Si kur që ndodë në kone sotit Një gjemat li e ban një vepër Hoxha e ka fajë Si kur në mi pas fëmija ta Përdore të mimojt Një gratingën me hapa Mi pa Kështu është Lufta munafika Normal Shumë normal është kërë Ata i bëjë luftën në këtë mënirë Nëmon I sulmojnë gjitha senit që me ardhë dherën fund Ta sulmojnë një njerion Po parimi i ka fajët A delesat i marrin veç njerëzit i çelin spit. Shaja yat. Pra, këtu ka shkollë veçanë në kornë e sotit që quhet harbun nervësie, yani li bashkruan në kornë e sotit me të madhe, ka luftë ideologjë. Luftë spionazhe. Që shoh, shoh ti lëvëti, ndajon, ndajmini lëvëf, po ai lëvëti ka harpit i ka. Në internet. Me të madhe, unë nuk e di pse e hapsi dhe sendën kornë e sotit. Edhe nuk di kush e ka thonë atë fjalë. Dhe na së gjën le pak në mendet e njerëzve. Po ç'ngjitet atë informat, ajo më ndo ngjitet. A ngjitet, ngjitet. Prandaj tregu mejon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, "Kafab al-mer'i kathiba an i haditha be kull ma sami'a." Mjafton për njërën konsiderohet rancak nëse ai flet çdo gjë që më dëgjon. Pra më ndodhëse, nëse çdo djoni për neve flet atë që e ndëgjon. Ajo që është thon normal diës se sa kontrollojnë fjalët e njerëzve sot. A është ti vetë një rin, mbasor, funs, nuk më shpësoj me pasurën as ta më. Në fontin nuk më nëshmë besu vetë rënëstane Filon me në bedishur rënëndane Këtu e në qenjit një, njërzore sot Këtu e njërzit Dhe kanë prilje për një fak Si kërë që kanë bëgta në mënjirë Mjeshtrore Në kone për jamerit sëlluallahu sëllim Ku I kënë shpif Grus më të pasrë të muslimanve a ishes Radiallahu anha Seja ka bëzina allësër Në nëse në besim talë A ishes رضي الله المغفله لا نكاديس شقاسه يطون باسفاري <تصفيق> ايش مرتو هرث بي امرئ الصلاه والسلام ايسكان دجوك سيليسينش قرني هر رضي الله عنها ورضاها كان شبيب برايشن رضي الله عنها فتن الله جل جلاله برتو نيرزي واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداهوا به قريو فيان منافقا ني لايم تشوف لايم سيكوريه تشوف لايم فريغه اداهوا به هذا برهاوب E përhapit, nësë e forët në veç janë titi që ka për frigën, armiku ka në i forët, ekspedita që shkoj u vrak rejt, homëbën muslimant, nuk shkanë në kjo manirë kështo, këtë gjemë na kjo strategi nuk shkanë kër njëherë, duhet pasitë të me gjithë një që ka prej fikhot në libri në Allah, sënë të le pegamer të samë, mullë a gu prej kështë që i të keqë, edhe kështë të më rafët, prej fjallë që i thëvë nëmet apo kur njerëzit specshër argumentojnë me musibetit që i ndodh muslimanit për ata është i keq. Sikur që në sulte asin ka treguar Allahu xhela ala se ato tirantë zullëmqart ka thonë po më paskani mirë Allah i kish donë, sikur që thën disa njerëz. Më paskani mirë se kishin vrarë. <coughs> më paskani mirë se i shmërgos, sikur të thën. Për çajë adat, për i, për çfarë thonëve, për ideve që përhapën të të që të muslimanët të, të, musliman, të, të janë çelëngësia. A ndëllahu gjellalli që thonë muslimanë vë, i tëleqowna hëmë bi al-sinëtikëm, kur ju fitnën e aishës, rrdi Allah nëha, emurët në përgjuta juve, wë të këllu në bi afuahikëm, me gjuta juve juve të thatëta, ma lejse lëkum biha i ilmë, ju përkët qështë nuk kështë aspak di turi, wë tëhsebunahu hejjina, wa huë e ndëllahi adhim, ju e mendud se këpun është e vogël, përta Allah ë e vogël për të Allahu shumë madhe. Te Allahu gjallëva shumë madhe vëllazë. Pse? Sa ka tën shtëpif e pa një grotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë pas çollimin ato të Aishja radhiyallahu anha për çollimin e kanë te ndërkimi i Allahut te Islami. Te xamia, te ozimi, te kiblia, te njesimi i Allahut xhellahu ala, to çollimi. Prandaj ato kur gjujojn gjujin lark, ato kur gjujojn gjujin lark, dhe kjo është gaflet për një musliman. Andaj lodi jela këto mesela. Mesela çfarë thonëve? Spekulimeve. Eku më radh i ka zgjidhur librin e vet. Por nasi musliman, a do të bëhemi prinim musliman të vërtet me i zgjidh shpekulimet me Kur'an dhe me Sunet apo me sheptarlluk? Me çka do të zgjidhim të senë? Sa se vëllazër, në Islam, nuk më nësh dhe në për komunësh me akuzën e çafirnisë është, sa përket punës nderit pa argument. Në komunësh me akuzën, se sikimat çirë arti, sikë prezenton advante, se ka ndavantë Më fol për atë mesele, sepse muslimani flet çka sheh e çka ndëgjon, madje me argumente, madje me katër dëshmitar për disa mesele. Nëse nuk e ka pa po mirë, skuqzon me fol. Kjo është tarbija e Islamit. E ka rrit Allahu Xhelalu dhe Jelalu nderin e yezve. Madje fshajë do të më konë jo besimtar. Mkon edhe jo besimtar, ti nuk guxon atë person me me sulmuar. Kto kultura nuk në ka nëse normal të njerzit janë janë janë janë janë zbe, janë të zhdukur. Domthon e beson Allahun pejgamberin kështu, ama punon sipas shiptarllakut. Pas pas po bën edhe shiptarllak me qujt se sipas punon sipas pazarllakut. Sipas rrugës, sipas çetoreve me çsmorrat, i merr informatat, tash e thandha. Nukozen muslimanë me kòm kështu. Po duhet të më keni drejt, më mendu drejt. Se ka Allah, ka ditë gjykimi. Wa indallahi yestaniul husumu. Dhe po ai i arab ka thonë, te Allahu do të mbledhen hasmit. Te Allahu do të mbledhësh, zbashu me hasmit tan, faltash. Që rejë tash, të rrejë sapo tash ska avokata tis. Ska avokata dit, avokat dora jote, kama jote, sinia që ka pa, vetë do të flasim. S'mund të kujkush me mbrojtë tyje. Vetë. A jdit më këti? Prandaj nuk uzom besimtar kur një, ndajon disa presineve dhe vetëm të fol. Por duhet të vërtetuo ato, ato mesele, andaj Allahu xhelalu dhe xelal ka përmendë se muslimant <coughs> duot të vërtetohen, katathabatu ka Allahu xhelalu vele. Prandaj kur ti vënë ndonjë lajm për të kan për njerëzve I dha jao kom fasikun binba f tabyenu f tathabtu atar yo per forcionjat atlam shikoni e a vërtet ajo vërtetoni atlam a është vërtet ajo kjo është prej cilësive të, të nifakut dhe munafikave që shkaktojnë tek muslimanët shqetësime, mohabet të kë kota kështu më rad, duhet besimtari pak të, të vërtetot nat mesele, pastaj edhe nëse është në interes musliman më fol apo më së fol në këtë mënyrë la ka dhukur neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prandaj Anatjetër e kundërta, munafiqat jo besimtarë këtu më radh, me të mbarë i përdorin të asenë, po muslimanët si tërësi kur ti ndajojm të asenë duat të mendojnë mirë, si çka çka janë duke ndërgju dhe ti thoin të asenë që i përmendëm se çka është esenca e muslimanit. Ma dish çka është esenca e njeriu si njërë. Është i akuzuar për çka? Me me, me punuar origjinë. Origjina e njeriu është asnjëri pa faqe, po. Dërësa martë tote ajo mesela për meselën. Ejo të folë për folat dhe ta kozot islamin, atë çështja e islamit përmes njerëzve. A kjo është rrugë e artë për munafiqët. Rruga e artë për munafiqët, për muslimo që ata në vazdimësi sa më shumë që ndikohemi na musliman të prillaveve, ata nuk kanë më ndal të llafe, edhe më shumë kanë me çit. Vetëm nditë ndrohtë. Jo vë ndrohtë. Vitin ndrohtë dhe vjen në ardhmën e tjetër, një tjetër, një tjetër, një tjetër aq shumë radh derisa derisa dhe dobsoar muslimant e vonë mori vëse të paskançish kalkulime se vërtetu kur një herë madje duhet Allahu xhallala me me punuar me ligjin e vet me kaderin e vet që më la diq një herë neve e me kuptuar se gabim pas mikon me ra prej dardës edhe na pastaj më me, me kuptua se keç ka ne kjo mesëllë. Pra Qallosim Allahu xhallashi Allah ti mbron muslimant nga kurthat e munafikave, nga kurthat e jasemtarë, nga thashet, nga spekulimet dhe të tjera prej prej luftës së ideve që bën tek muslimant وصلي اللهم على سيدنا محمد واخر الاوانه الحمد لله رب العالمين